Peheinda Slampiról mindenki tudta, hogy szerte ágazó. Azt, hogy pontosan mit fed ez a fogalom, csak kevesen ismerték. Különc, magának látványosan mindent megengedő, esetlen, tohonya, kicsit félszeg fickó volt, aki sosem dicsekedett busás vagyonával. Bizonytalansága véget kereste az egyszerű, lehetőleg kimondottan szegény emberek társaságát. Valószínűleg felugatott benne a szeretetkeresés vakogása. Trombi járt éppen, és hogy ne érezze senki baráti, vagy inkább ismeretségi köréből kellemetlenül magát, szemre a legvacagabbakat vásárolta mindenből. Harminc éves cipőjének orra felkunkorodott, mert szándékosan négy nagyobb nagyobbat vett. Az önsajnáltatás, vagy éppen ellenkezőleg a pornép kellemetlen szájizének semlegesítésére. Már senki nem foltozott, de nadrágjának térdein, rondán odafércelt, egészen más színű anyagdarabok csúfultak, zoknia pedig stoppolt volt. Limuzinjának hátsó szakaszában elrejtett egy trabantot, Sofőrje mindig néhány ház odév várta meg. Ezen az estén trombitáiknál felejtette telefonját, és a nagyobbik fiú túlburjázott műszaki érdeklődéssel vette gócső alá harmadosztályú, csak telefonálásra alkalmas ódon darabját. Azt hitte erről a hülyéről, hogy hülye, pedig tényleg az volt. Megnézte a kártyát, és rájött, hogy egyedi, csak neki gyártott készülék az, minden rendszerben kül- és belföldre egyenként két millió percet beszélhet naponta. Ellopni éppen nem akarta, de ha a kezébe potyant egy ilyen telefonálásra nagyon alkalmas darab, lebonyolított 8 tíz hívást. Nem is fogja észrevenni, gondolta. Nem értette, hogy a számok beütése és a zöld telefon lenyomása után miért jelentkezik be minden alkalommal egy kedves női hang. Ez a pasas, ilyen tragacs telefon mellett még ezt is megengedheti magának, gondolta. A hölgy cseveget, nála közvetlenebb őritkán beszélt telefonos kisasszony. Nem is úgy szólt, inkább mint egy XIX. századi úri hölgy. Töprengő először úgy köszöntötte. Szia, kisanyám, légy, szí légy szíves! Nem lehet, drága barátom, itt a hívások rajtam keresztül történnek, mint annak idején a nagy telefonközpontokban. Van itt egy ősrégi csodálatos központ, amelyiket csatlakoztattunk Slampi telefonjára, én a dugókat helyükre dugdosva létrehozom a kapcsolatot, és a hívói oldalon már valóban digitalizáltan röpül fel a jel a stupidon egyszemélyes telefontársaság összes műholdjára. A kedves Slampi... Húsz ezelőtt éppen egy mélytengeri kutatócsoporttal beszélt. Miben segíthetek, drága barátom? Töprengő nagyon elbizonytalanodott, és a kisanyámat előbb kiskegyedre, majd drága úrhölgyre javította. Csókolom a kezeit, meg hand és kalapemelés. A nulla nulla dupla nulla nyolc nulla nulla nulla nulla számot kérem rendelkezésemre bocsájtani tisztelt kiskegyedtől. Kérem szépen, természetesen. A kopottas billentyűzet hirtelen monitorra vetítette ki a hívandó soknulás számot, és töprengő az zárt rendszeren át lebonyolított egy 32 perces beszélgetést, aztán megismételte még 12-szer. A végére egész közvetlen kapcsolat alakult ki a hátát feszes egyenességgel tartó, kezeit összefeszítő, állát előre emelő, hosszú nyakú hölgy és töprengő között. Nagyon szeretett volna egy jót ugatni neki, mert valahol legbelül, a tulajdonosához hasonlóan, ő is vadázta a szeretetet igaz, egészen más módszerekkel. Az utolsó beszélgetés előtt tizenhét percen át csacsogott, majd zsenge életkorát majd majdnem gutaütéses állapotba zuhant, amikor rákérdezett. Mondja, drága Peheinda, ugye maga egy digitális jelenség? Nem kérem, húsvér vagyok. Ha nem az lennék, akkor nem lenne nevem. Én mutatkoztam be, kedves jóram, uram, tehát nem tudhatná, hogy Peheindának hívnak. Érdekes, egészen úgy viselkedik, mint a palack szelleme. Ez csupán egy megegyezés a tulajdonossal, hogyha bárki kezébe kerülök, ugyanúgy viselkedjem, vagy hasonlóan, mint vele. Mert azért ő a legközvetlenebb búri ember, ezt kevesen tudják róla. Mit kell ez alatt értenem? Maga fizetést is kap? Á, dehogy! Olyan csúnya szó ez. Tudja, inkább gyenge kis honoráriumnak, figyelmességnek nevezném a másodpercenkénti ezer eurót, ami drága jó barátunk, puszta szeretetből, hogy éppen ne ingyen dolgozzak, és valahogy eltengődjem egyik napról a másikra rendelkezésemre, bocsát. A kutya fáját Igen, kérem, én is szeretem a kutyákat. Nekünk csak vadvirágcsokrot szokott hozni, repként az édesanyámnak, nekem dobozos sört. Az öcsém meg a húgom kap tőle egy-egy félig elrágot csokoládét. Ugye most nem elégedetlenkedik, hiszen napon talátogatja önöket. Úgy tudom, hogy soha, de soha nem megy teljesen üres kézzel. Egészen jól informált. Ennyi pénz. Azt tudtam, hogy gazdag, de nem ennyire. Kérem, ő az igazi megértés megtestesült lovagja. Néma, de ezt álcázza. Nem akarja környezetét felfrusztrálni, és kellemetlen helyzeteket sem szeret okozni, ezért csak önmagával nem beszél. Nem tudom, mit akarsz mondani, drága peheinda. Reggel visszaadom neki a telefont, lesz mit fizetnie. Bár gondolom, ő sokkal többet beszélget veled. Na, itt van az igazi úriemberség. Ő nem várja el azt, hogy egy egyszerű telefon kölcsönző, mint maga kellemetlen helyzetbe kerüljön. Természetesen minden nem által a kezdeményezett beszélgetést a hívó fizet. Eddig magának 687.917.000 euró az egyenlege. Miért hallgat, uram? Éppen köszönteni akartam teljes szívlágyolását. Kemény, zord, már-már már tüskés szívű ember benyomását keltette, amikor bár szavaival először bögdösött, de teljesen felfejlődött. Azt kell mondanom, nagyon tehetséges. Ilyen rövid idő alatt ennyire modorossá, kevesen változtak. A fiú kinyomta a telefont és várt. Nem tudta mire, de éppen csengettek. Tehát megjött az, akire várt. Gondolta, és nagy egykedvűséggel Ajtót nyitott. Szia, kis öreg! Muti a telefonodat! A tiédet? Itt van, fogd! Ja, kösz, zsebre vágom, Én a te telefonodra vagyok kíváncsi. Tud fényképezni? Persze. Hangod felvenni? Már hogy ne tudna. Filmet is rögzít? Igen. – Mekkora a memóriája? – A telefonok világában óriási. – Cseréljünk telefont – mondta teljesen magából kifordult vágyódással. – Mit fizetsz? – Mondjuk a telefonod újkori árát. – Megfelel? – És átirányítod a nődet az én telefonomba? – Beheindát? – Igen. – Beheinda marad ebben a telefonban. Ilyen telefonból még van otthon négy tonna, onnan adok egyet. Mond, miért mászkálsz úgy, mint a bevándorló tücsök egy lila mintás linóleumon. A csaj nagyon kedves volt, már-már megszégyeltem magam, de egészen kikupált. Helyesebben muszáj volt kupálódni, mert kieröltette. Végig zöldségeket beszélt valami pénzekről. Ja, persze, arról a nem is tudom hány tíz vagy százezerről, amit fizetek neki percenként. Ha használod a telómat, akkor az rád irányul. Rámárul, azt akarod mondani. Hát persze, barátok vagyunk, vagy mi a franc? Ugye nem képzeled, hogy szégyenben hagynálak? Na fogd, itt egy telefon, mert tudtam, hogy meg fogunk egyezni, és itt a tiednek az ára is. Ebben is van beszerelt peheinda? Nincs. Ingyenes peheindát nem tudnál? Megkedveltem. Remélem segítesz, hogy legalább telefonom legyen arra a letöltendő 15 húsz évre. Milyen 15-20 évről beszélsz, aranyzöldsám és barátom? Bevándorlok a rózsaszín csempemintás Lilóleumról a trabantott kereke alá. Na, hívd a zsarukat! Bajba kerültél? Egy jó ügyvéddel esetleg segíthetek. Nincs nekem arra pénzem. Jaj, de sajnálom. Az elvem az, hogy nem pénzelem a barátaimat, mert elveszítem őket. Zokon bennék, Rosszul esne nekik. Másfelől honnan tudhatnám, hogy tényleg baráta e a barát, ha a pénzem kedvel. Nem segítesz egy jó ügyvédhez? Dehogy nem, de vállald a honoráriumot. Nem tehetem. Felvinnyogok, inkább főzelek meg. Ja. S kezdett. Legalább tiltakoztál volna. Most megsütlek. Jó. Már ezt sem csinálhatom. Nem áskál olyan vehemensen azon a linoleumon, teljesen kiszámíthatatlan irányba. Mond, hány évet kapok ezért? Nem tudom, de megkérdezhetem a jogtanácsosomtól. A magad nevében? Nekem ilyen ügyem nincs. Nem jelent ez fel? Miért jelentenének? Fizetsz, nem? Megmerevettél. Olyan vagy, mint az elvonult tücsök. Barátot fogok veszíteni. Az az összeg, ami neked talán zseppénz, a legszélesebbre tágított családomnak sem jön össze egy egész életen át. Börtönbe kerülök. Slampi nekidőlt a falnak, a festéket könnyeivel lemálasztotta. Úgy hullt Trumpli önmagának kupacába, a bejárati ajtó mellett a padlócsempén, mint egy olvadó, hízott hóember. Majd meglátogatlak, jó, szipogta. Aztán felegyenesedett, végighúzta magán a világ legjobban rejtett cipzárját, kilépett hízott magából. Egy kigyúrt szálkáskrapek képében kezet nyújtott, Megnyomta primitív telefonjának csillagombját, Amitől abból kipattant peheinda, És még négy másik személy. Kandi Kentnek! Ihaj! Ugye jót mulattál? Töprengő katatón állapotba került, Mint az ébredések emberszobrai, És a körülötte állók azóta is várják, hogy felriadjon, Visszalépjen a világ kinetikus részébe, Köszönje meg a mókát, És ha hotászon egy jót.